și în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, vă ducem cu o deosebit de mare bucurie și încântare programul emisiunii noastre numărul 210. Vă veți întreba de unde ne provine această deosebit de mare bucurie și încântare. De la faptul că nouă pământenilor, și pierduți pentru vecii vecilor din pricina păcatului, ni s-a dat cel mai mare har și ni s-a făcut cel mai mare dar din toată istoria creației lui Dumnezeu și anume darul Fiului Său iubit, Domnul Isus Hristos, acela despre care Dumnezeu a spus, a deschis cerul ca să spună să auzim și noi, acesta este Fiul meu preiubit în care îngăsesc găsesc toată plăcerea mea. Fac o mică paranteză cu privire la versetul acesta, eu am avut câteva necaziuri o în viață. M-am tot dus la Dumnezeu și am încercat să-i spun, Doamne, ce pot să fac și o să te mulțumesc pe tine. Și am început să înșir una și alta și alta și la toate Dumnezeu mi-a spus că nu-i place. Și l-am întrebat până la urmă de ce. Și mi-a spus, uite de ce, toată plăcerea mi am pus-o în fiul meu. Păi am zis, Doamne, dar Tu ești veșnic, Tu ești nesfârșit. Și el a zis, oricât de veșnic și de nesfârșit aș fi, oricât de veșnic și nesfârșită și necuprinsă ar fi plăcerea mea, toată am luat-o și am pus-o în fiul meu. Și am întrebat, Doamne, pentru mine n-ai nimic? Și a zis, nu am nimic pentru tine. Și ce să fac? Păi a zis, n-ai decât să tai în fiul meu. Dar am zis, Doamne, cine să mă pună în fiul tău, cum să ajung acolo? Și el mi-a spus, printr-un verset care scrie la 1 cu 30, și voi, prin el, adică prin Dumnezeu, sunteți în Hristos Isus. Și a zis, și ce să fac acum? Rămâi în el. Și din pricina lui, te voi place și pe tine, vreau sau nu vreau, pentru păi, că fiind în el, eu n-am cum să-ți fac altceva decât tot ce are el, ai și tu, tot ce este el pentru mine, e și tu. Și mare bucurie am avut de atunci. Spuneți atunci, iubiți ascultători, am putea să nu ne simțim cu totul bucuros și fericiți, vorbind despre darul acesta minunat și cu totul desăvârșit al lui Dumnezeu Tatăl? În cadrul programelor noastre ne ocupăm tocmai cu vestea ducerii darului lui Dumnezeu la noi jos pe pământ și cu felul în care să ne însușim de așa manieră, încât făcându-ne una cu el prin moartea, dar mai ales prin învierea lui, să intrăm și noi în grația lui Dumnezeu. Și după cum istoria unei foi de hârtie vârâtă între filele unei cărți devine una cu istoria cărții însăși, tot la fel istoria mea și a ta devine una cu istoria lui Isus din momentul în care prin Duhul Său Cel Sfânt acceptăm plasarea noastră în El de către Dumnezeu potrivit textului amintit din 1 cu 30. Studiul acestei vești minunate a lui Dumnezeu, a cuvântului Său scris lăsat pentru noi pe pământ și energizat de puterea Duhului Său Cel Sfânt, ne aduce, iubiți ascultători, în fața capitolului 24 al Evangheliei după Matei, din care astăzi, pentru început, vom citi versetul 22. Mai înainte de aceasta, haideți însă să ne îndreptăm inimile și gândurile noastre printr-o scurtă rugăciune cu privire la cele aproximativ 30 de minute pe care le vom petrece împreună. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, știm bine și hotărât că Tu ești gata să ne binecuvintezi cu binecuvântările Tale veșnice și în minutele acestea. Știm aceasta din faptul că odată ce ne-ai dat ce ai avut mai scump pe Domnul Isus, ne vei da acum cu atât mai mult binecuvântarea să ascultăm despre Domnul Isus și cum să ne îl însușim. Te rugăm numai să ne ajuți ca noi să avem inimile deschise și să primim lumina și puterea pe care ne-o dai de a-L primi pe Domnul Isus Hristos în inimile noastre și apoi de a rămâne în El. Amin.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 ut pe tine Decât să mă lepăd de mine Decâtți să te ascult tot mai bine Decât să te ascult tot mai bine Doamne nu vreau să mai știu nimic, decât să mă lepă de mine, decât să te ascult tot mai bine. Aceasta să fie și rugăciunea noastră, iubiți ascultători. Și acum, așa după cum am anunțat, vorbirea noastră de astăzi este în jurul Evangheliei după Matei, capitolul 24, din care vom citi pentru început versetul 22, urma de scurte explicații. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Iubiți ascultători, ne aducem aminte că suntem în împrejurarea în care Domnul Iisus le explică ucenicilor la cererea lor care sunt semnele venirii Lui. Și spune Domnul Iisus în versetul anterior, anunța pe ucenicii Lui și pe ei, prin ei ne anunță și pe noi că vor fi vremuri foarte grele cum n-au fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu vor mai fi. Iar în versetul de astăzi Domnul Iisus anunță că zilele acelea vor fi scurtate din pricina celor aleși. Se pot scurta zilele, zilele rele. Acest lucru numai în har este cu putință. Harul scurtează răul și lungește binele. Fericitul Augustin, tâlcuind acest loc din Evanghelie, spune că durerile vor fi scurtate. Oricum ar fi, noi știm că harul lui Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre, după cum scrie la 1 10, cu 13. El nu încălzește cuptorul suferințelor decât atât cât e nevoie ca nimic din ce este ales, din ce este de valoare, să nu se nimicească. Marele om al lui Dumnezeu, Spurgeon, vorbind din acest loc din Evanghelie, spune așa. Din dragoste pentru copiii săi, Domnul nu mai face unele judecăți, iar pe altele le scurtează. În necazul cel mare, focul ar distruge totul dacă Domnul nu ar potoli flăcările din cauza celor aleși. Astfel, el izbăvește pe cei aleși din dragoste pentru Domnul Isus și scapă omenirea din dragoste pentru cei aleși. Ce cinste pentru sfinții săi! Cu ce grijă ar trebui să folosească ei această influență pe lângă Domnul? Căci el va asculta rugăciunile lor pentru cei păcătoși și va binecuvânta strădania lor pentru a-i aduce la mântuire. El binecuvintează pe cei credincioși pentru ca la rândul lor aceștia să ajungă o binecuvântare pentru cei ce n-au venit la credință. Mulți păcătoși care trăiesc sfârșesc prin a deveni credincioși din pricina rugăciunilor unei mame, a unei femei sau a unei fiice, rugăciuni la care Domnul ia aminte. Am folosit noi această putere minunată a rugăciunii pe care ne-a dat-o Domnul? Ne rugăm noi pentru alții? Versetul de aici spune deci, Și dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa, Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Ochii lui Dumnezeu sunt îndreptați pe pământ Și urmăresc de aproape tot ce-i valoros Ca să nu se pierdă nimic în vremea marilor încercări. Veghează ca niciun bob să nu cadă din sita lui binecuvântată, Dar, la fel, să nu rămână nicio pleavă, care apoi să fie introdusă în grănarul său veșnic. Și oare ce este valoros în ochii lui Dumnezeu? Desigur, sunt aleși între aleși, dar ca să răspundem în Duhul dragostei lui Dumnezeu, tot ce nu iubește El nu-i valoros. Și ce nu iubește El? Toți știm, El nu iubește păcatul. Numai păcatul n-are loc în împărăția lui ce veșnică. Păcatul este pleava care va fi arsă până la nimicire. Omul însă, păcătosul, este iubit de Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, scrie la Ioan 3,16. Deci omul, cât ar fi el de păcătos, este valoros în ochii lui Dumnezeu și încercările care vin peste el au drept scop mântuirea lui și nici de cum nimicirea. Vor fi și din aceia care se contopesc cu păcatul și astfel vor arde împreună cu el. Însă, în general, Dumnezeu va mântui pe cei mai mulți dintre oameni. Procentul cel mai mare, la urmă, va fi demântuiți, nu al celor pierduți. O, ce Dumnezeu bun! O, ce desăvârșită este dragostea Lui! Slavă, slavă, slavă veșnică numelui Său! Dumnezeul meu, Dumnezeul mântuirii mele, trece-mă Tu prin cuptor, cerne mă Tu în sita milei tale. Curățește-mă tu cu mijloacele harului tău nespus de felurit, oricât de mult -ar costa, dar să nu mă lași să mă contopesc cu păcatul ca să fiu ars împreună cu el la sfârșit. Contopește-mă cu tine ca să-ți pot înălța numele tău mai desăvârșit pe oriunde voi umbla pe pământ. Fi binecuvântat în veci. Amin. În continuare, iubiți ascultători, în versetele 23 și 24, de la Matei 24, Domnul Iisus spune cu privire la semnele venirii Lui următoarele lucruri. Atunci, dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu credeți, căci se vor scula Hristos mincinoși. Iată deci că la vremea sfârșitului lucrarea de rătăcire a Marelui Înșelător se va întinde și se va întări mai mult. Va crește numărul cristoșilor mincinoși, prorocilor mincinoși și al locurilor unde se află acești cristoși mincinoși, adică în odăițele ascunse. Cristos înseamnă izbăvitor, uns pentru lucrarea de izbăvire a omului. Mulți se vor da drept izbăvitori, dar nu trebuie screzuți. Multe rețete pentru izbăvire vor fi date, dar toate se vor dovedi mincinoase. Să fim atenți! O scriere apocrifă dă un cuvânt al Domnului Isus care zice, fiți buni zarafi. Adică nu primiți bani falși odată cu banii buni, nici aur rău odată cu cel bun, ci despărțiți ceea ce este prețios de ce este fără preț. Domnul Sfânt ne avertizează, dacă vă spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-L credeți. Unde este locul lui Hristos? Unde este locul lui Dumnezeu? Cartea Sfântă ne răspunde și spune așa, Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit. Iar în altă parte spune, Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. În altă parte, Domnul spune, dacă mă iubește, cineva va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Citatele acestea sunt luate din Isaia 57 cu 15, Efeseni 3:17, Ioan 14, 23. Unde locuiește, deci, Domnul Isus? Într-o inimă credincioasă, într-o inimă smerită, într-o inimă curățită de păcat și sfințită, într-o inimă iubitoare. Aici locuiește El. Dacă Hristos nu este în inima ta, degeaba îl vei căuta în altă parte, în pustie sau în odăice ascunse, în filozofie sau în sisteme religioase, într-o adunare sau alta, într-o biserică sau cealaltă. O, nu vei găsi nicăieri pe adevăratul Hristos, dacă nu l-ai primit în inima ta, printr-o credință curată, și printr-o pocăință sinceră. El n-a venit pe pământ să caute alte locuri, afară de inima zdrobită și iubitoare. Aici este locul lui. El n-a venit să caute temple strălucitoare, nici n-a poruncit să se facă așa ceva. N-a venit nici la sistemele filozofice, nici la cele economice, nici la cele politice. Nu, nu. El, adevărul, n-a venit la toate acestea, ci a venit la... Inimii. Inima o caută el ca locuință Fiule, dă-mi inima ta Ne cere el în Proverbe 23 cu 26 Dacă ai primit pe Hristos în inimă Și e sigur de aceasta De ce mai cauți atunci în altă parte? De ce mai asculți de un glas Sau de altul care îți spune Iată, aici e Hristosul, la noi Aici adevărul, vină aici, vină la noi să știi foarte bine că toți cei care te cheamă în felul acesta vor să te ducă la un alt Hristos, la un alt adevăr. Acesta este un Hristos mincinos, un adevăr fals. Orice inimă sinceră, dornică de mântuire, să vină singură în locul unde se află la Hristos cu credință și pocăință. Iar Hristos va intra în ea, va locui în ea, îi va da iertarea și pacea lui cele veșnice. Semnul că Hristos locuiește cu adevărat într-o inimă este pacea și statornicia. Cine nu are pace, n-a aflat încă pe Hristos. Nu un loc sau altul te sfințește și îți dă pace, ci Hristos dacă l-ai primit cu adevărat prin credință. Cristos a avut o pace de nezdruncinat pe toată perioada cât a locuit aici pe pământ și cine a fost mai nedreptățit decât el, cine a fost mai huiduit, mai hărțuit și mai neînțeles decât el și în toate aceste împrejurări și chiar în momentele cele mai critice de pe cruce, pacea lui a fost atât de stabilă și de echilibrată încât în ciuda tuturor durerilor și chinurilor lui a putut să aibă grijă de ai lui, de mama lui, de ucenicul lui iubit și mai mult decât toate, a putut să aibă grijă de restignitorii lui și a putut să se roage pentru ei. Această pace mare, dincolo de orice pricepere, cum ne spune și Scriptura, este darul fiecărui credincios care vine la el și este totodată singurul semn că acel credincios a primit cu adevărat pe Hristos cel viu și nici de cum un Hristos fals. Cu privire la pericolul acesta din vremurile din urmă, în versetul 24 din Matei 24, Domnul să spune Căci se vor scula Hristos mincinoși și prooroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo, încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iubiților, atâta vreme cât minciuna este inactivă, cât timp stă jos și doarme, pericolul este mic. Dar când se scoală și începe să-și adune forțele pentru a lucra și a lupta, atunci pericolul este mare. Un tigru dormind nu-i periculos, dar un tigru treaz, flământ și întărătat de vânători devine o groază pentru toți. În vremurile de pe urmă se vor scula cristoși mincinoși. Tot timpul istoriei Bisericii lui Hristos au fost cristoși mincinoși, adică adevăruri false, Hristos este adevărul. Dar niciodată acest Hristos nu a fost mai activ ca în acele vremuri de pe urmă. Se vor scula, spune cuvântul. Asta înseamnă activitate febrilă. În cartea apocrifă numită Înălțarea lui Isaia scrie așa. Când El, adică Hristos, este aproape, mulți dintre urmașii Lui vor părăsi învățătura celor 12 apostoli și credința și dragostea și curăția lor și vor fi multe partide despre vremea și apropierea sa. În zilele acelea vor fi mulți care vor iubi drăgătoria, adică să fie mari, deși sunt mulți lipsiți de înțelepciune. Mulți prezbiteri vor fi nedrepti și păstori violenți ai oilor. Și vor deveni tâlhari de oei, fiindcă n-au găsit păstori sfinți. Mulți vor schimba splendoarea hainei sfântului cu haina lacomului. Și privirea la fața omului va fi un fenomen des în zilele acelea. Oamenii vor iubi cinstea lumii. Hulă și lăudăroșenie va fi la apropierea Domnului și Duhul Sfânt se va retrage de la mulți. Prorocii adevărați în zilele acelea nu vor fi mulți, nici aceia care vorbesc lucruri sigure în afară de unii aici și acolo. Din această pricină, spiritul de rătăcire, de curvie, de lăudăroșenie și de lăcomie va fi în cei ce se numesc slujitorii aceluia care vine. Va fi mare dezbinare între ei și mare invidie. Aici se încheie citatul din Cartea Apocrifă. Știind mai dinainte aceste lucruri, trebuie să dublăm paza iubiților, să dublăm paza cetății inimii și a minții ca să nu ne înșele vreun Hristos mincinos, vreun duh vrăjmaș, vreo lucrare rătăcită. Cel care îți promite izbăvirea, dar nu te izbăvește, este un Hristos mincinos. Cel care îți spune că se va întâmpla un lucru și nu se împlinește spusa lui, este un proroc mincinos. Nu te lua după vorbe, ci după faptele reale. Dacă el zice și vorbește despre adevăr și despre Hristos, dar trăiește în păcat și minciună, să nu-l crezi. Vor fi înșelați numai aceia care nu rămân în adevăr. De multe feluri sunt Hristos și mincinoși. Hristos înseamnă uns. Cine unge pe cineva într-o slujbă religioasă, a unui cult religios, fără să aibă trimiterea lui Dumnezeu, nu este oare un Cristos mincinos? Dumnezeu nu poate să ungă conducători de culte religioase Ca apoi să se războiască între ele Unii, și aceea se luptă unii împotriva altora Așa este oare Cristosul cel adevărat? Se luptă împotriva lui însuși? Dar Cristosii zugrăviți pe pereți sau pe pânză Sau ciopliți din piatră sau metal Nu sunt tot Cristos mincinoși? Un Cristos mincinos nu te oprește de la niciun rău și nu te îndeamnă să faci vreun bine. De aceea și sunt aleși de oamenii cărora le place să facă rău și nu vor să facă bine. Cristosul adevărat însă te mustră când faci rău și te îndeamnă să mergi pe calea adevărului. De aceea Cristosul cel adevărat nici nu este plăcut și nu este ales de omul căruia îi place răul. Cristosul adevărat te păzește și-ți toarnă în inimă pacea lui dragostea lui și gânduri sfinte pentru lucrarea lui. De aceea nici nu este ales de aceea cărora le place să se războiască între ei din pricina doctrinelor lor personale. Când vedem sculându-se la lucru și la luptă lucrări mincinoase, care până aici au dormit, când vedem misionarii acestor lucrări plini de râvnă, să ne păzim, să stăruim mai mult în rugăciune și să ne alipim mai mult de Domnul Isus prin credința pe care am primit-o din Evanghelie. Nu vor dura mult aceste vremuri de încercare și El va aduce împărăția Lui, va aduce izbăvirea, va aduce alinarea și pacea veșnică. Domnul Iisus le mai spune ucenicilor în versetul 25. Iată că v-am spus mai dinainte. Nu este grija mai desăvârșită decât grija dragostei Lui Dumnezeu, iubiților, față de om. Nu este înțelepciune mai adâncă decât înțelepciunea dragostei dumnezeiești față de omul căzut și nu este putere mai mare și mai statornică decât puterea dragostei celei mai presus de firea lui Dumnezeu arătată față de mântuirea omului. Tot ce trebuie pentru mântuire a pregătit Dumnezeu deja mai dinainte. Tot ce trebuie spus despre mântuire, dragostea lui a spus mai dinainte și tot ce trebuie a plătit pentru mântuire, el a plătit cu prisosință mai dinainte. Așa lucrează dragostea lui Dumnezeu. Iată că v-am spus mai dinainte, zice Domnul Isus: Cu câtă duioșie și învăța Domnul Iisus nici în toate problemele vieții de credință, ca nu cumva neștiind în ceva să facă vreo abatere de la calea cea unică a adevărului mântuitor, sau chiar să cadă. El care a plătit prețul cel mai mare, dându-și viața pentru mântuirea omului, cum nu și-ar fi dat timpul și înțelepciunea sa pentru a învăța pe el lui în toate lucrurile privitoare la mântuire? Iată că v-am spus mai dinainte. Mai dinainte El ne pregătește calea pe care trebuie să o umblăm ca să fie potrivită pentru picioarele noastre. Mai dinainte El ne întărește când trebuie să trecem printr-o încercare ca să nu fim zdrobiți de ea. Mai dinainte ne învață când trebuie să rezolvăm o problemă grea ca să nu ne încurcăm. El nici o clipă nu ne lasă singuri, trudindu-ne singuri pe calea crucii, Folosindu-ne numai de ceea ce avem noi, adică de înțelepciunea noastră, puterea noastră și credința noastră. O, nu, El ne dăruiește totul: și credința adevărată, și înțelepciunea curată, și puterea sfântă, după cum ne arată în Cuvântul Său. Cu nimic din ceea ce este al nostru, al firii noastre vechi, El nu ne trimite în lucrarea Lui sau în lupta Lui. El ne dă totul dinainte, și voința, și înfăptuirea. El ne pune dinainte totul, ne luminează calea prin cuvântul și Duhul Lui Cel Sfânt. Și El ne le spune pe toate înainte. Pentru anul care vine, pentru ziua care vine sau chiar pentru clipa care urmează, El, Domnul nostru bun și atotputernic, ne spune mai dinainte totul. El ne-a pregătit calea spre împărăția Lui mai dinainte. El mai dinainte ne-a spus și răsplata și osânda. Mai dinainte ne-a învățat despre lucrarea lui și despre lucrarea diavolului. mai dinainte ne-a luminat veșnicia cu razele luminii sale. Să credem și să ne încredem în ce a spus el mai dinainte și atunci vom scăpa de orice întuneric. Toate nenorocirile din viață vin numai din neveghere și din neascultare față de înștiințările date dinainte de el, într-un fel sau Celălalt. Domnul Isus dă instrucțiuni mai departe, avertizmente, sfaturi cu privire la vremurile din urmă, în versetul 26 de la Matei 24, în felul următor. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăice ascunse, să nu credeți. Domnul Isus nu locuiește în pustie, e lucru clar. Pustia este locuința diavolului. Cum ar putea să fie pustiu locul unde calcă Iisus, El care este izvorul apelor vii, El care este izvorul luminii, El care este izvorul tuturor binecuvântărilor? Cum ar putea să rămână pustiu un suflet În care locuiește cel care a hrănit în pustiu un popor întreg, cu mană, Cel care a înmulțit pâinile, Cel care a făcut să țâșnească apa din stâncă? Nu, nu, El nu locuiește în pustie. Vrei să știi? Dacă într-un suflet locuiește Isus, ei bine, uite te dacă sunt roade în pomul vieții Lui. Roadele sunt semnul că El este prezent. El însuși, Domnul Isus ne spune în Matei 7:20, După roade îi veți cunoaște. Acolo unde nu se văd roadele Duhului Sfânt, așa cum sunt descrise în Epistola către Galaten, capitolul 5, începând cu versetul 22, acolo unde nu se văd aceste roade... Acolo unde nu se vede, de fapt, roada, cum spune cuvântul Duhului Sfânt, într-o inimă, fie într-o adunare, fie într-un sistem. Acolo, deci, unde stăpânește, de fapt, seceta respingătoare și purtătoare de moarte, acolo unde niciun fir de iarbă duhovnicească nu se vede, iubiților, acolo nu este Isus. Belșugul este semnul că Hristos locuiește undeva. Viață din belșug, spune Domnul Iisus că ne-a adus, belșug de dărnicie. Pașii tăi varsă belșugul, spune psalmul 65 cu versetul 11. Numai diavolul stă în locuri puști și fără apă, după cum vedem la Luca 4, la Matei 12. Unde vine Hristos, pustietatea înflorește ca trandafirul, scrie la Isaia 35 cu 1. Fugi de locul pustiu. Nu căuta pe Iisus acolo și nici tu să nu te așezi să locuiești într-un asemenea loc. De asemenea, Domnul Iisus ne spune că să nu cauți pe Iisus în odăițe ascunse. Cum poți ascunde soarele în pivnițe? Cum să închizi pe cel care nu-l poate cuprinde universul? O, vieții oameni, cât tătrud au depus și depun încă, să poată închide pe Iisus, pe El adevărul, pe El dragostea, pe El frumusețea neînchipuită, să-L închide în odăițe ascunse. Și de data aceasta spunem, nu! Așa ne arată El. El nu locuiește în lucrări făcute de mână omenească, El nu poate fi îngrămădit și nici ascuns. Unde vine El, totul se transformă în lumină. Cum poți să ascunzi lumina într-un loc întunecos? Dacă soarele fizic nu-l poți ascunde, cum ar putea fi ascuns sus soarele neprihănirii? Unde vezi că este lumină, lărgime și roadele neprihănirii, să știi că acolo locuiești sus, Mergi fără teamă că-ți vei fi binecuvântat. Să băgăm de seamă să nu fim înșelați. Spune un proverb, măgarul se vinde tot în oborul armăsarilor. Lucrurile fără de preț, lucrurile false se strecoară printre cele valoroase. Cristos și sunt mulți. Cristosul adevărat e numai unul. El este soarele, deschide dar ochii și vei vedea. Iubiți ascultători, dorind ca toți dintre noi să avem ochii deschiși și să-L vedem pe Cristosul cel adevărat, anunțăm încheierea programului nostru numărul 210 din cadrul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu binecuvântările lui veșnice, și cu harul de a putea trăi dacă pe pământ mai rămânem, să ne întâlnim cu ocazia programului 211.